Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta kértem kíméletet, mert mondtam, hogy beteg vagy. Köszönöm szépen, nekem is van ilyen. voltam, és kaptam a Bakás téren egyet. Aztán visszafelé is akartak adni egyet, de mondtam, hogy már van nekem egy. A műsor vendége Mesterházi Attila, aki ezekben a napokban szerintem nem engedheti meg magának azt, amit Kovács Béla. Igaz, hogy te az elmúlt napokban nem is hagytad, hogy ilyen jellegű támadásnak legyél kitéve, te már ilyen rutinos támadásoknak vagy kitéve. Kovács Béla, most átmenetleg azzal a hogy kórházban van, szerintem ezzel tesz a legjobbat a jobbiknak. Ez így van, hát aki kémvádba keveredik, hogy Oroszországnak kémkedik, és közben meg azt hirdeti a pártja, hogy ők az igazi nemzetérdek képviselői, hát ugye ez, ez, ez azért nem a, nem a legjobb kampánya, nem ráadásul azért ilyen még nem történt a magyar történelemben, hogy egy, egy ilyen mondjam, nem országgyőrsi képviselőt, de európai parlamenti képviselőt vádoljanak ilyennel. Ezen túl az első utolsó, bocsánat, amikor a Gaudi Nagy Tamásként a parlament előtt felhetszeli a tömeget, és egyszer leköpeti a Vajdasági Magyaroknak az egyik kiemelkedő képviselőjét, Pászor Istvánt. Közben egyébként bent, meg Dület Melkasei énekelték a széke hinduszt a jobbikosok. Úgyhogy ez, ez a lista valahogy, amit összeállítottak, ez semmilyen nemzetérdeket nem fog képviselni. az Tuti Max Oroszország érdekét. Ilyen, a Gaudi nincs rajta ott, ugye a Morvai-Krisztina? Hát igen, csak a Morvai-Krisztina nem határolódott el tőle, aki a listavezető a jobbikba. És hát ahogy már többször elmondta Gaudin, hogy Tamás fogja magával kivinni szakértőnek Brüsszelbe. Mondjuk azt értem, hogy Morvai Krisztina miért akar Brüsszelbe menni, mert állandóan arról beszél, hogy ki kell lépni az Európai Unióból, ahhoz nem kell Brüsszelbe menni több ezer eurós fizetésért, hanem az itthon lehet elintézni. Tehát pont nem kéne akkor indulniuk. Miért közben gyerek és erőszakvédelemmel, nőkvédelmével foglalkozik, Tehát azért én annyiban kiállok Morvai Krisztina mellett, hogy az ennek időnként az vannak tiszta percei. Időnként az egész Aztáncsa. ország olyan egyébként, mintha nem lennének tiszta perce, hiszen igazán nem szeretnének szórakoztatni Pintilatil a történetével, aki ugye a saját gyerekének a futballmeccsére beruhant, mert nem tetszett neki a bíró tevékenysége, mai Sipos Jenő, aki valamikor jobb napokat látott, BPOP szóvivő volt, pont hogy az MLS nevében nem tud hozzászólni, mert nem érkezett feljelentést. Tehát én még egy olyan világban nevelkedtem, ahol az embernek valaminek kapcsán nem azért volt véleménye, mert feljelentették, hanem azért, mert hogy volt neki véleménye. De Sipos Jenő valószínűleg egzisztenciális okból úgy gondolja, és az egész ország egy ilyen egzisztenciális ok. Nem szeretnék ebben mélyebben belemenni, nagyon sok fidesz találkoztam, akik ráadásul az elmúlt időben, akik magukat Fidesz-es nevezik, és azt a jókívánságukat fejezték ki, nem pontosan neked, hogy szeretnének egy tökös, ezt sem mondták, hogy tökös, ezt már én mondtam, szeretnének egy ellenzéket. Tudom, hogy ez téged felingerel, el, mert azt mondod, hogy van. De azt mondják, hogy ennek a Fidesznek kifejezetten jó tudna tenni, legalábbis, akikkel beszéltem, nem voltak kevesen, nem mind a 130 nem tudom hány képviselővel belép vagyunk, nem a Fidesz. Szeretnének látni egy ellenzéket. Hogy vagy te ezzel? Hát például nem olyan szabályokat kellett volna csinálni a parlamentben, amelyik az ellenzéknek a tevékenységét, azt teljesen lenullázza? Ezekkel mindig úgy helyén kell lesz kezelni, hogy ez a tulajdonképpen a, úgy dicsérnek meg, hogy közben azzal is, e, hogy már megpróbálnak tönkretenni. Másit csinál a Fidesz négy éve, mint hogy a demokratikus ellenzéket próbálja különböző eszközökkel tönkretenni. Hát a parlamentben már lassan vitázni sem lehet sem, mert olyan szabályokat alkottak. Lesznek-e parlamenten Sőt, hát a médiát, ha megnézed, hát a parlamenten kívüli eszközök közül a legerősebb az a média lenne. Jó, valaki egyébként azt mondta, hogy szerintem rövidesen törvény is lesz. Most is van. Igen, de hogy egy új média törvény lesz, mert hogy lesz további koncentráció annak érdekében, hogy legyen koncentráció. Hát ennél, ennél csak úgy. enni nagyobb koncentráció számot, van ezen képzelt. Hát ugye itt az a gond, hogy ha mondunk is valamit, az nem nagyon jelenik meg a sajtóba, hiszen olyan jobboldali uralom van a sajtón belül, ami. ami egy nagyon erős betonfalat kékvesz. Tehát ezt kell átgondolni, hogy Jó, ugye, hogyan, mondtátok... lehet, hogyan lehet ezt a betonfalat Aki okay, hatodik előtt arról volt szó, hogy legyalogoljátok. Én nem mondom, hogy nem sikerült. Gyalogolásra sikerült? Így sikerült csak így. Nem tudt ellensúlyozni. Nem, nem, nem így pont, úgy pontos, hogy nem ennél többet nem tudtak menni a jelöltjeink, meg az aktivistáink. Tehát a legtöbbet utcán levő párt, választópolgárokkal találkozó párt, az MSZP, hát most is a, az LP kampány kapcsán rengeteget megyünk mindenhová, én is tegnap, tegnap előtt, azelőtt, ma, holnap, holnap után megyünk folyamatosan mindenfelé. E, egyszerűen nem tudja ellensúlyozni ez a nagyon sok ilyen ajtótól ajtóig való kampány, és még egy a facebook el együtt sem e, ezt az elektronikus Ugye, mérja kell találni, Mert egyébként így maradtok. Lehet, hogy mikroszkópot kell kérni ahhoz, hogy lehessen látni az ellenzéket. Most nem viccel. Ez egy túlzás egy kicsit, de, de valamit ki talán találni. Igen, ez így rendben van. Az lenne jó, hogyha valaki most már nem csak azt mondja, hogy ki kéne valamit találni, hanem, hanem ha a javaslatokat is meg tudnának fogalmazni. Én azt látom, hogy a, a facebook az internetes kommunikációban még mindig van e, tartalék, tehát ott még vannak olyan ötleteink, javasloténk, amivel lehet haladni előre. Másik oldalról talán a médiában is kell úgy gondolkodni, hogy azt hogyan lehet úgy segíteni, támogatni, újjászervezni, ki melyik szótól nem sértődik meg, hogy az egy erősebb e, ellenzéki eszköz legyen. Ma nagyon sok hű volt a hülye. Úgyhogy elnézést, hogyha netán véletlenül, de azért bízunk az ellenkezőjében. Felveszed azt az iszét, amit ha beveszed a meg egy ]ba. kicsit fáz a beteg vagyok, aztán azért ilyen a hangom. De a honfó nagyon szeretem, az én hangom ilyen. Nem szeretem a téged is úgy szeretned, de lehet, hogy többeknek pont <tos> így vagy vonzó. Jó reggelt, kívánok! jó <tos> reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jösszést tenni a ziraknak. Hajra! Ö, Daniel Balázs vagy tiszteltem és Beszél itt a lemullázásról, hát szerintem nem megbánta senkit, saját magát nullázta le az NSZP, többé vannak, ez az egyik. A kettő a média törvénye, meg annyit szeretnék mondani, hogy amikor ők némaságot fogadnak például az m akkor nem tudom, miért beszélnek arról, hogy ők médiauralomban, mert mondják el a véleményüket, és álljanak oda, ne fussanak el. És a három, egy, ne haragudjon, hogy haragudj, így mondom egy alkoholista embert oda tenni MSZT listabezetőnek a listára szerintem óriási önból. Köszönöm, hogy meghallgattok is hallását. Hát, kedvesbálsnak azt mondom, hogy mi nem fogadtunk semmilyen média némaságot, összekever bennünket valaki mással. Az MSZP pedig nem nullázta le magát, mert ha lenullázta volna magát, akkor eltűnt volna a parlamentből, és azért azokat a szabályokat se kéne elfelejteni, amivel korlátozták a ellenzéknek a mozgásterét. Szanyi Tibor pedig nem alkoholista, mert ilyen értelemben hasonló vádakat, meg Orbán Viktor és sokat hallok, amelyre járok az országba. Én ezeket azért helyén szoktam kezdeni, akkor is, hogy Orbán Viktorról van szó, meg akkor is, hogyha Szanyi Tiborról. Annyiban igaza van a hallgatónak, hogy ugye vannak időnként különböző fogadalmak média kapcsán, az egészen biztos, és nem magamról beszélek, hanem abról, hogy mármint, hogy ötletkinek, milyen ötlete van, hogy ezt ki kell tudni találni az MSZP-nek, hogyha megjelenik a médiában, hogy akkor arról beszéljenek. Ezt egész komolyan mondom. Tőlem az lehet buhuzruha is, vagy valaki megjelenhet fecsken de drágban, de én azt gondolom, hogy a tévedés kockázatával természetesen, hogy még ezen a lejtős pályán is vannak esélyek, ki kell tudni találni azt, hogy az ember hogyan jeleníti meg magát. Szó volt arról, hogy én ezügyben neked e, adok tanácsokat, az akár adáson belül is történetem, feltétlenül adáson kívül. Igen, minden egyes megszólalásnak olyannak kell lenni, hogy valamilyen módon arra az emberek emlékezzenek. Ebben van igazság. Már olyan értem, hogy ki kell tehát, hogy mediatizálták el tenni, hogyha ilyen szép szót lehet használni, hogy vizualizálok, próbálok Meg kell tudni tört. tanulni igaz... például, azt mondanám, amit az ember gondol. Uh, Halás Zsuzssa társaságában időnként szoktam hallgatni a parlamenti ütközőt, úgy próbálják, de másoknál is úgy próbálják legyalogolni az ellenzéket. Tehát ott volt egy beszélgetés Százfalvi László és Szanyi Tibor között, látványos volt, ahogy... Tőkés László személye kapcsán bontakozott ki megint a vita. A Szanyi egy núra győzött, az untig elegendő. volt, Lászlónak nem volt semmilyen indoka, mármint érve a másik old, a, a, az ellen, amit mondott, és akkor azt mondta, hogy felejtsük el, ugye arról volt szó, hogy hogyan románozott Szanyi Tibor, akkor a Szanyi azt mondta, hogy talán ezt most se kéne csinálni, és akkor kész, azt mondta, hogy ebbe a méltatlan vitában nem szeretne belemenni, mondta Százfalvi László, ha jól emlékszem a nevére, miközben az egészet ő kezdte. É, é, szóval az van, hogy van benne igazság, mert hogyha például a parlamentben és mondhatunk akármilyen ütős vagy jó hozzászólást, hogyha valamelyik másik párt kifeszített egy molinót, amire rá volt írva egy mondat, akkor másnap az szerepelt a, tele, a mondjuk a médiában, nem csak a televízió, az írótsajtóban, és nem pedig az, hogy milyen szakmai vite milyen érvek hangzottak el. tudomásul kell venni, hogy ezt az ilyen bulvár típusú politikát jobban szereti a, a média, mint a nagyon szigorúan vett e, keretek közé e, szorított szakmai De nem vitát. csak az, hát Attila, az is létezik, hogy az ember oda megy a másikhoz, belenéz a szemébe, élő adásban, és azt mondja, hogy figyelj, te is tudod, hogy nem mondasz igazat. Hát ha, akkor ha e... lenne ilyen vita, akkor igen. De, de, de azért kettes előfordulások vannak az Nem M -nagyon, M nagyon, Fidesz -e, nem. Hát a Fidesz -e nagyon vigyáz arra, hogy sohasemhol ne vegyen részt semmilyen vitában. Most, tehát most is az AT fogja közvetíteni, hónap este lesz egy vita az LP listavezetők között, a Fidesz oda sem megy el. A választói körzetekben se volt vita, még a helyi jelöltek között sem a Fidesz részételével. És Én ez most már így most, most mondom, nem biztos, egy fel lehetett volna állítani kváziringeket a városban. Ahova elmegy egy-egy szocialista képviselés, akár a közönség soraiból felhívhat valakit, aki meg akarja jeleníteni a Fideszt, annak érdekében, tehát hogy mondjam, van olyan szituáció. És az érdekelt volna? Nem tudom. Ez egy nagyon jó ké... de figyelj, Attila, annak idején az a történet volt a Brug Gábor által, de lehet, hogy nem a Bruck mondta, Isten mencs, hogy rossz hírve vigyem, vagy hozzam, vagy nem tudom, hogy szól a mondás, hogy a mindig ott tartott a sajtótájékoztató, ahol banánt árultak, mert a Demskyre senki nem volt kíváncsi, de a banánél sorok álltak. De azt Én nem tudtam. Nem, nem Nem, nem, nem, nem, nem, semmi De azt gondolom, de végülis, aki nem próbálkozik, az nem, annál sose fog kiderni, hogy mi jöhet be. Ne felejtsd el, hogy a Fidesz ebből a szempontból a csillagok háborújában egy ilyen nagy testű állat lenne, amely mindent legyalogol, oda egy borsszem egy furfangos valaki kell, aki kívülről meghekkeli. A méretéből adódóan mindent legyalogol. Van, sikerül, van, meg nem. Tehát az az ez nem úgy van, hogy egy csoda fejver van, amivel ezt meg mondta. kell találni, és akkor utána a varáspában mindent megoldunk. Tehát de meg kell bontani a váciát bünük kell. Ezt csináljuk. hát Több kevesebb sikere, most inkább kevesebbet természetesen. Csak engem Baszán nagyon basszontan, hogyha én lennék az MSP. Nem meg hogy bárhová megy az ember adott esetben e, sajtótájkozott tartani sajtóeseményre, sajtó stb. stb. akkor effektíve az mindenféle média nélkül e, történik, akárki mely talán sem ez meg nem pártfüggő. Én azt gondolom, hogy ebben. abban abba van igazság, hogy egy kicsit botrányosabbat kell csinálni ezek szerint. Körbe kellni a magyar televízió bejáratát, hogy ne lenne nem lehet. Ugye valamikor a rendszer a Torgyán mondta azt, hogy hogy neki olyanokat kell mondani, amit egy szerkesztő nem hagyhat ki a, a, a műsorból, mert hogy ő le van tiltva most a szónak a nem teljesen szószoros értelmében a, a médiából, a Fidesz kormány idején is ezért. Nem pontosabban mi kormányunk idején ezért ő mindig olyanokat akart mondani, ami, ami, ami egyszerűen nem kihagyható, mert többször sikerült is neki, tehát valószínűleg, nekünk is abba az irányba kell menni, hogy sokkal több látvány, mert, mert akkor, akkor tud átütni ez a, a médián érezhetően. Mi a helyzet ezekkel a nyilvános? Mert lehet... a programokkal ja. sok minden nem lehet csinálni, sajnos. A programokkal mindent lehet csinálni, hogy apró pénzre váltod ezen a módon. Magában a programmal így, így értem, egyébként csak... legyet, nagyon lecsap. Így, tehát annyi kell, hogy van, aztán utána ki kell találni, hogy a részleteit De, de én tenap közre adtam, uh, Morvai Krisztinával beszélgettem, még amikor lehetett vele Kovács Béláról, uh, mert hogy ugye ezt a tanúféle történettel jött elő, aminek teljesen igaza volt, Uh, és az asszisztens elküldte nekem a sajtótájékoztatóját, ugyanúgy viselkedtek vele, mintha MSZP lett volna. Tehát az, amit a Fidesz nem kap meg, azt mindenki megkapja, a jobbik se szokta így megkapni, de csak ott állt Morvai Krisztán, és mindenki Kovács Béláról kérdezte, és akkor mondta nagyjából azt a Morvai, amit te is mondanál ilyen szituáció, hogy elnézést, én nem vagyok a Kovács Béla a szóvivője. De a magyar sajtóállapotát ott azon a sajtótájékoztatón, Császár Attilától a többiek sajtó sajnos nem ismerem, vagy nem sajnos, meg lehetett állapítani, borzasztó volt. Már mi volt borzasztó? Hát az, az újságírók, akik, akik e, látható módon azzal lettek elküldve, hogy őket morványk Hát azért arról szerintem nem ahogy megkérdezik végre a Jobbikot is, hogy akkor a De Oroszországon csak milyen a De csak ezt kérdezték. Hát ügyzözöm őket a klubba. Tehát ugye én ezt csinálom három-négy hónapja egy hogy tök mindegy, hogy miről beszélek, kivonadva a bizonyos újságíróknak, hogy mit kell kérdezni, és teljesen mindegy, hogy miről van szó, teljesen mindegy, hogy melyik ö, szegletébe vagyok az országnak, mindig ugyanazt kérdezik, akkor is, hogyha két órável előbb már válaszoltam ugyanerre a kérdésre, így telt végig el a kampány. Tehát ez, ez én azt gondolom, hogy ilyen a magyar médiának egy része, Jó, amelyik hogy mondjam, kommunikációs eszközként működik, ez a jobb oldali sajtó szerűen, ahol tulajdonképpen minden nap a Fidesz kommunikációs üzeneteit segítik, építik, és a, a, tulajdonképpen egy párt kommunikációt folytatnak egy bizonyos ö, szempontból. Ilyen értelemben ezzel a monolit tömeg, a egy egymásra is épül, bizony nehéz, nehéz ö, ö, megküzdeni, de t -t abszolút igazodan szerintem az jó út lett, hogy olyat kell csinálni, ami, ami könnyebben fogyasztható, vagy könnyebben érthető, vagy könnyebben, hogy mondjam, láthatóvá lehet tenni tartalomként. Magával a jobbikkal, mint olyan szalonképes, vagy szalonképtelen egységgel, akikkel vitatkozunk, nem vitatkozunk, kérte rájövünk a lejelentőségükre a szavazati értékük alapján, ennek most mi a helyi értéke? Nem hirtelen, alatt... ez, ez, nem így igaz. Ez úgy igaz, hogy nagyon hosszú éveken keresztül az volt a stratégia, hogy a jobbikkal, a demokrata nem vitatkozik. Most leegyszerűsítem a, a mondatot, tehát hogy karanténba kell zárni. nem működik. Ezek át szélárnyékba futottak. Hülyebbnél hülyébb ígéreteket fogalmaztak, meg vállalhatatlan dolgokat, szépen csendben, a falvakba, kis településen, Kelet-Magyarországon, sokfelé, Senki nem vitatta, és az emberek meg azt mondták, hogy hát lehet, hogy ezeknek igazuk van, ezek még sose kormányoztak, ezek a tiszták, a szépek, az okosak, a becsületesek, hiszen láthatóan a médiában sérőket sose semmi kritika, nem vitatják az álláspontjukat, és ebben a, ebben a hogy mondjam, szépen súranópályán meg tudtak erősödni. Úgyhogy ezért mondtuk mi azt legkorábban egyébként, a, az összes párt közül, hogy ezen a stratégián változtatni kell, mert ez mindenféleképpen látható, hogy ez, ez, ez megbukott. Oda kell állni, aztán vitatkozni velük. Én azt mondtam önnek, hogy türelem. Mondom, azt mondtam önnek, hogy türelem. Na jó. Egy hallgatóki tapasztalja az, hogy adásban van hajai beszélgetünk, de csak beszél, beszél. Itt a 063297 nem tudom tovább, hogy mennyi volt a szám. Ezért teljesen fölösleges. Ez, ami most van, ez a hol létrejövő találkozók, hol nem létrejövő találkozók, mert mint a jobbikkal tételező föl, a mostani hallgatóval jobban járunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szép reggelt kívánok! Jó reggelt. É, Következő <coughs> kérdeznék, ha mondani, hogy nekem, és hát ő, itt a Mesterházi úrhoz hát színezném ezt, hogy nekem úgy tűnik, hogy nyilván van a Fidesznek egy nagyon stabil szavazó tábira, akik, aki, akik kevésbé, gondolkodnak, hanem ha nem mennek és szavaznak. Nyilvánvalóan lehet, nem mondjuk MSZP szavazó, de nyilvánvalóan lehet az MSZP-nek is egy ilyen típusú tábor, amelyik kisebb. S nekem az jön át, hogy nyilván a média is hibás, és nyilván önök igaza van, de alapvetően szerintem abban nem voltak sikeresek, hogy azt a réteget, aki, akinek nem érje el az inget küszöbét az önök kampányszövege, azt hogyan lehet mozgósítani. De ez egy nagyon nagy kérdés, és én itt látom azt, hogy... De ön kit nevez egyébként olyannak. És most a szó jó értelmében kérdezem, tehát nem lenézve, akiket nem ér el ez a kampányszöveg, kik ők társadalmilag? Én azt gondolom, hogy én is ebben a csoportban. Igen, én is ezt feltételeztem. A, ez, ez az a réteg szerintem, és félalmat idézném tényleges kockázatával, aki, aki már 15-20 éve egyiptán feltépít az új rendszerben, mondjuk adózott jövedelemből az elmúlt pár évben, több is haza, mert családos. És aki érzékel azt, hogy a demokratikus intézményrendszerben van változás, de az az igazság, hogy az ingeküszöbet nem érje el az az üzenet, amit megfogalmaz az ellenzék. Tehát, hogy szerintem itt van valami megcsúszás, de, de lehet. Hogy ha már itt tartunk, úgyse tudjuk meg, hogy ön kicsoda, mert nem fog megkérdezni, végül is milyen szavazó? Hát én most ellentére szavaztam. Oké, okay, rendben van. De akkor az Eszközökön az, az, az LMP tudott olyat mondani? Ezek szerint igen? Akkor megvan a megoldás. Tehát, Magyar akkor, ha visszahív minket, hallgat, és elmondja, hogy miért szavazott az lmp akkor ez egyfajta megoldás, hiszen akkor az ő üzenetük valami átütötte az ő inger küszöbét a történetben. Csak azért mondom, mert ebben van igazság, amit mond. Igen, de amit mond az a csaláfintosság, hogy lehet, hogy visszahívás jó járunk, de miközben ő nem egy kurva, a szónak minimális értelmében sem, felajánlotta a személyét neked. Azzal, hogyha megnyered őt. Na de értem, csak ugye a hölgyeknek úgy kell udvarolni, hogy megpróbálja kitalálni, mi a kedvenc virága, milyen csokoládét szeret, stb. Stb. stb. stb. Tehát most azt szeretnénk kitalálni, hogy a választópolgároknak külön-külön csoportosan is, mi az, is. ami megmozgatja a fantáziáját. E, és hogyha ő elment végül szavazni, akkor nem igaz, hogy az ellenzék nem tudta megszólítani őket, mert akkor ezek szerint volt egy párt, amelyik meg tudta szólítani. Ez jó hír, mert ez azt jelenti, hogy nem az apátiában vagy hogy nem, nem otthon maradt a szavazó, hanem elment. Az egy ilyen demokrácia szempontjából már, már előny egészen biztosan. Tehát valami volt, ami <coughs> elérte az inger szövét, és valami volt, ami meg vagy taszította, vagy pedig adott esetben más döntése sarkalta a mámi politikánkból, úgy értem. 353 94 51 beleért, vagy ha az illető telefonál és mit lehet, hogy igen. Jó reggelt. Ön volt az? Én voltam, és még nem gurultam be a munkahelyemnél a ganásban. Hát. Megengedik, hogy Én kis ki kapcsolom magam, látható módon önök itt a szó jó értelmében évődnek én lehetővé teszem, tessék. Tehát, hogy az történt, hogy amikor önök összefogtak a DK-val és a és a Gordon féle csoporttal, akkor én közeláltam az, hogy esetleg megérintsenek, de megmondom őszintén, hogy a dk illetve hát a Gyurcsány úrnál volt az a pont, ahol én azt gondoltam, hogy erre a szövetségre én nem tudom szavazni. Ez így az egészet válaszom. Ma uh -huh. ez egy nagyon konkrét válasz, tehát azt gondolom, hogy ezzel már tudunk valamire menni bőven. Köszönöm, hogy meghallgattak. Én köszönöm. Én köszönöm. Nem lényegtelen dolog. Nem, az, azért mondtam, tehát hogy a, a megoldás ott van az emberek fejében, és sokat kell beszélgetni most nem ezzel az elemzéssel hogy szokták statisztikai pipájuk ki hanem, hanem valódi odafigyeléssel tehát én most amikor járok egy csomó fórumra változtattam, nem én tartok előadásra meghallgatom az embereket tehát én csak a legvégén szólok hozzá amikor mindenki elmondta, hogy mi a gondja mi volt a gondja, mi lát problémát akkor ezeket fölirogatom, és akkor utána egy ilyen kicsit kvázi összefoglaló válaszolva a kérdésekre Mondom el, ehhez kötve a saját véleményemet vagy a pártnak a, a, az elképzeléseit. Ez hatékonyabb egyébként. Tehát ez a talán a szakmában azt én, hogy aktív hallgatás ilyen ö, szakzsargonnal. Szerintem most a következő időszakban nekünk ellenzégi politikusoknak sokkal többet kell aktívan hallgatni. E, és aztán ki kell találni a pozíciót, hiszen e, tudjuk... De néha hogy... az emberek megbonyják. Nekem az, a, az az nagyon érdekes tanulság most itt a, az elmúlt napokban, hogy mintha ez a választás egy csomó embernek az agyát egy picit áthangolta volna már, mint így a véleménymondás tekintetében. E, és, és nagyon érdekes, de nagyon sok segítő szándékot szándékkal találkozok az utcán, a bárhol, bármilyen fórumon, ahol, ahol ők mondják el, hogy van nagyon is, hogy, hogy hát ő hát, hogy nem ment el szavazni, de elmondja, hogy miért, miért nem ment el szavazni, és akkor abból már az ember mond körül tudja határolni azt, hogy, hogy hol, hol volt a, a hiba, vagy mi csúszott okay, el. Oké, egyrészt 353, 9451 másrészt azért ne felejtsd el, hogy ami miatt telefonált a hallgató, azt egyebek közt te tetted lehetővé, és ugye az önkormányzati választások idejére is majd ki kell tudni találni, hogy ez a három erő dk Együtt és MSP hogyan pozicionálja magát egymáshoz, beleért, hogyha külön, akkor milyen módon tart távolságot, de van egy hallgató. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Tikáli Sándor vagyok. Jó reggelt. Azt szeretném megkérdezni a Mester Házi úrtól, hogyha bekerülnek az Európai Parlamentbe kevő számban, akkor mit fognak csinálni azért, hogy uh, itt annyit keresünk, mint a német kollégám? Hát azért Magyarországon lehet sajnos tenni, de márhogy nem, úgy sajnos nem az Európai Unióba feltétlenül. De alapvetően mi a munkai e, e, emeltük ki a saját programunknak a középpontjába. Van egy olyan e, program az Európai Unióban, hogy úgy hívnak, hogy ifjúsági garancia program, ehhez sajnos a magyar kormány még nem csatlakozott, pedig ott komoly források állnak rendelkezésre, hogy az első munkavállalókat azt e, forráshoz juttassák. Emellett a kampányban egyébként ígértük a minimálbérnek a, a megemelését, amit meg is tudtunk volna csinálni. É, és hogyha vannak új befektetők, új cégek, akkor nem csak a fiatalok meg a minimálbérend dolgozók, hanem akik ennél többet keresnek, azok számára is több lehetőség van. Úgyhogy ilyen értelemben a munkateremtés az új befektetők vonzása, ez lehet az, ami, ami emeli szépen, lassan, aztán a béreket is versenyképesebbé teszi. Nem vagyok politológus, nem akarok harcra felszólítani. Azt gondolom, hogy a Fideszel szemben lehetőség az ellenzéknek, amíg ez a hármas egység van, DK együtt, MSP nincs esély. Neked nem sikerült most elfoglalni a szó idézőjeles vagy jó értelmében ezt a tábort. Nem biztos, hogy harccal kell, ehhez nem értek. Nekem valami a sugja, vagy ki kell egyezni velük, vagy le kell őket győzni, vagy ők fognak legyőzni téged. Mert... Most kiegyeztünk, és most hallottunk egy hallgatót, hogy a kiegyezés miatt nem szavazott ránk. Tehát azért ez a kép egy picit bonyolultabb. A kiegyezésben az van benne, hogy akkor ők visszavadolnak. Tehát, a ja, Gyurcsány van. Ferenc, aki azt... megmondta, hogy lemondta ha 5 alatt van, majd már egy hét alatt megváltoztatta a véleményét, ő valamilyen mágikus erővel bír, hogy az emberek mellette maradnak, de ez most nem aktuális. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azt szeretném mondani, hogy az elmúlt négy évben a Fidesz annyi magas labdát adott, és nem, tett, nem ütötte le se az MSP, se az, egy, érteni, az egyik ellenzék. De bennőnnek nincs igaza, millió labdát. De, de ebben nincs igaza. Hát ott volt a dohány, tehát, mi, tehát hogy mondjam, leütötték, nem nyertek, de az hogy nem ütötték le, ebben nincs igaza. De. Nincs. Csak a röplapdában is az van, hogy hiába van nem tudom hány pontjuk, ha a többinek vagy a másik csapatnak több lesz. Nem igaz, hogy nem tudték. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretném megkérdezni a az úrtól, hogy nem gondolja, hogy jobb lenne, hogyha ők találnák ki, hogy mi a fontos az emberek számára, és nem hogy nem megkérdezni és ez alapján mondani azt, amit az emberek mondanak. Köszönöm, viszontlátásra! Összességében ez egy két irányú utca. Nekem bányászott nagyapám mindig azt mondta, az segítség, amit adnak, nem amit kérnek, hogy fordítva, tehát az a segítség, amit kérnek, és nem az, amit adnak. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi van az emberek fejében, mert a másik nagy probléma szerintem a kampányban, a tartalomnál az az volt, hogy, hogy nem pontosan értettük azt, hogy az emberek fejébe hogyan csapódnak le bizonyos intézkedések, hogyan látják a kormánynak néhány kezdeményezését, és mi feltételeztünk valamit, amit aztán a, a valóság az felülírt. Tehát nem úgy érezték az emberek olyan negatívnak, például, mint hogy mi ezt gondoltuk. Mind a kettő igaz, tehát amit kérdez az jogos felvetés. Vannak olyan ügyek, vannak olyan kérdések, ahol úgymond a, a politikának kell előlvenni és a politikához kell megnyerni az embereket, mondjuk az Európai Uniós választáson ilyen, hiszen Magyarországon is erősödik az euroskepticizmus. Ott mi nem változtatunk csak azért, mert lehetne azzal a szavazatot szerezni, hogyha mi is elkezdenénk agyba főbe kritizálni az Uniót, meg a kilépést szorgalmazzánk, mint a, mint a jobbik. Hanem ott azt mondjuk, hogy mi hiszünk, hogy a érdeket az unión belül, az unió keretein belül lehet a legjobban érvényesíteni, a források miatt, a pénzek miatt, az értékrendményt és sok minden más miatt. Itt ahhoz kell többséget teremteni, és még biztos lehetne ezzel ilyen példát mondani. Úgyhogy valószínűleg ez a kettő, hogy ön is mondta, vagy hogy ön fogalmazta joggal, találkoznia kell a kettőnek egymással. És még egy dolog van, ami nagyon fontos, hogy ez egy... Akárhogy is nézzük, a mi életünkben hosszú, de történelmi távolatból ez egy nagyon friss demokrácia. Az, hogy az emberek igazságérzete és az, hogy hogyan szavaznak. Ez a kettő nem korrelál. Hát, sőt, ja, még az se korrelál, hogyha még egy közénkutató megkérdezi az embereket, hogy az milyen, miről mit gondol, mond rá valamit, mert meg akar felelni társadalmilag a szerinte nem társadalomnak helyes válasznak, se, erre is, erre is majd meg utána még másképpen cselekszik. Abszolút, Abszolút. erre meg kell találni a választ, tehát hogy az emberek egyébként nem úgy gondolják, mint ahogy cselekednek, mert van, nem is biztos, hogy félelem. Tehát miközben tesz félelemnek fogalmazod, ő azt mondja, hogy az erő, az az erő, amit permanensen sugároz Orbán Viktor, ha olyan erő is lenne, mint amilyen mértékben sugározza, ez a stallone Schwarzenegger film semmi se lenne. Haló! Jöregett. Vagy a benne levő kevé. Abszolút. De meg kell. Nem minden, nem, minden, nem, nem, nem minden félelem, tehát mi sem mindent azzal akartunk magyarázni. De ettől független létezett Magyarországon a, a félelem is, és hogy amiatt uh, szavaztak. Én nekem az volt inkább az érdekesebben, így most sok emberre beszélgetve utólag, hogy én azt feltételeztem, hogy ha valakitől félünk, akkor, akkor ellene szavazunk, mert hogy nem szeretnénk tovább félni. És bizony nem így volt, tehát sok esetben a megfélemlített választópolgár tulajdonképpen a megfélemlítő szándéka szerint szavazott az adott a esetben. Volt olyan, aki egyáltalán nem félt, de azt mondta, hogy például anyagilag jobban járt, és azt egy... Tehát, hogy a 16%-os adókulcshoz neki anyagilag annyit hoz, hogy neki tök mindegy, milyen párt van, csak ez a rendszer maradjon. Valószínűleg neki is egy olyan dolgot kellett volna mondani, ami minimálisan ezt a mérleget elmozdítja. Hát ha ez, ez nem reggelt, nem csak, akkor nehéz. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Mesterházi úrtót szeretném kérdezni, hogy én a Fideszről szavaztam, és nem féltem, Mitől kellett volna félni? Mondja már el nekem! A Fidesztől? Attól, hogy kirúgták az embereinket nagyon sok helyütt helyüttmázóanokat, akik szimpatizáltak velünk, vagy nekünk dolgoztak, vagy pár voltak például az állásukból. És egy kis de településen de nagyon nehéz, de e, azt egy kisebb településen nagyon nehéz aztán utána őnt, valamit, az az Ha sose önkül elnöke. Nem is szeretnék, de önt például ez a szabadságtéri emlékmű, amelynek megtalálhatná a sajátját a saját családjában, legyen az egy trianon Nem tudom, hogy az ön családját mi érinti. De hogyan lehet valaki például jó szívvel Fidesz szavazó, ha egyszer valamit megígér a miniszterelnök, és ja, így, így nehéz, így nehéz. Így nehéz. Így. De rendben van, nem is engem kérdezett, hogyha ez volt a válasz, a tudomásul vettem, nem vagyok a mesterházi szúvívője, a felkérnese lennék nem járna velem jól. Mondtam, hogy nem helyett. Oké. Okay. Halló? Szóval, ez, ez, inkább azt mondom, hogy ez a, ez a fő gond, hogy nem nagyon lehet értelmesen vitatkozni. Tehát az a... Lehet, csak nem... Már nem úgy, hanem ad sok esetben mondjuk a két oldal között így értem a, a történetet. Nem érvelés van, hanem inkább érzelem. És hogyha érzelem van, akkor abban rögtön az van benne, hogy a világ az fekete-fehér, ti vagy a rosszak, mi a jók, vagy fordítva... És akkor onnél kezdve a pár az egész. Látszólom, mert... mert azért valójában mindenki lelkem tudja. Hogy egyébként, amit mondasz, komolyan gondolja. Vagy én nem. például nem vagyok abba biztos, tehát én szerintem nagyon sok ember megvan arról győződve, hogy amit a Fidesz csinál, amit az orbán csinál, az, az jó. Könnyen lehetséges. Én ezt tisztelem a... egyébként ezt a vélemény. Azért van, mert nem jutott el hozzá az, amit te mondtál. Én te találkoztam valakivel, aki azt hitte, hogy akkor van vége a műsornak, amikor velem beszélget, mert adott nekem egy időpontot, amikor találkoztunk, én elrohantam minden oda, mert azóta a és mondtam, hogy a műsor tovább tart, mondta, hogy ő ezt nem is tudja. Tehát egy csomó olyan dolog van. Ami neked rossz a marketing. Hát. De, vagy nem, fedél. de hát oké, nem, az én marketing, de akkor az MSZP marketing az is biztos. Is ez, ezt ezt tudják. Tehát, hogy tudják. Az emberek igazságérzetét a Fidesz nem tudja megváltoztatni, Mesterház. Az, az, az, az, az működik. Hát igen, csak sok, sok, sokféle igazságérzet van úgy pontosan. Az igazságérzet az egyféle. Az egy másik kérdés... Hát, nekem egy... az egy nagy bánatom, így magánemberként mondom azt, hogy, hogy az abszolút igazság az kezd eltűnni a, a, az országból, tehát sokkal inkább a pártpreferenciák alapján rendeződnek be egy-egy témaköré az embereknek a véleménye, már nagy, na, nagyobb so, tömegek tekintetében. Nem ez van. De ez van, de sajnos ez van, tehát euh, kevés olyan választópolgár van, valószínűleg azért, mert kevés információt kapnak, vagy nem is nagyon figyelik ezeket csak, csak, vagy csak a háttérben, és sokkal inkább a vélemény ugye úgy alakul, ahogy, ahogy a, a saját kedves, számára kedves politikai párt mondja. Ez igaz, az MSZP-re is, tehát ez nem egy kormányzat. Utolsó hallgatói kérdés és a választal is köszönök Mesterházi Attilától. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az lenne a Mester Háziótól, hogy. Mekkora költséget jelentene vajon a, a bal oldalnak, vagy az MSZP számára, ha mondjuk a népszavát egy hasonló ingyenes újsággal tennék, mint mondjuk a metróhírusához, amit a, jelenleg az a, a jobb oldal magájának tett. Ez egy érdekes kérdés. Ez egy jó kérdés. Látod például? És, és, és hogy mondjam, gondolkodunk is abba az irányba, hogy, hogy egy ilyen valamilyen ingyenes újsággal megjelenjünk, Ez mert ilyen. ami... Tehát a kampányidőszakban nem lehet ezt már feltuningolni, ez egy tanulság. Valami asmit kell csinálni, amire ön is gondol, hogy egy rendszeres, ingyenes valamilyen kiadványt csinálni, ami, ami folyamatosan mindig eljut az emberekhez. Azért ezek százmilliós nagyságrendű tételek, hogyha ezt nagyon sűrű rendszerességgel akarja csinálni az ember. De valóla megoldásra körül van, amit mondott. És közben a népszvárnak ezt önmagában nem kéne szégyelni. Most én nem konkrétan népszváról beszéltem, én ezt értem, hanem csak általában. Azt mondom, hogy a, ahogy a Metropolis szigetel. Mondjuk a nagyon sok pénzt tette, hogy hallottuk. Tehát ezt nem vétlen vette meg azt is a Fidesz, mert ugye ez egy ingyenes újság, és ma az embereknek kevés pénzük van arra, hogy vásároljanak, azt látjuk, hogy minden politikai napilapnak az, olvas, az olvasó létszáma, meg a vásárló az csökken. Tehát egy ingyenes újság az egészen biztosan nagyobb, nagyobb felületet tud biztosítani. Gyógyulást! Köszönöm. És terhezi a És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. A vonalban durvan elli Péter, most azt kérdezem tőled, mint amire talán már egy vagy két hét múlva sor kerül, mert egyáltalán nem fogok készülni, és semmit se fogok érzékelni a valóságból, így se sokat. Most még vannak nálam papírok, tehát készültem, vannak itt nálam tételek kidolgozva, belejött vagy azokat se értem, csak legalább vannak dolgozva. Mit kell tudni most a gazdaságról? Ez egy olyan kérdés, amire valószínűleg, hogyha egy szakértőnek feltenném ismerettség nélkül, akkor azt mondanám, hogy elnézést, ez egy teljesen értelmetlen kérdés, de abban a világban, abban a pénzügyi szférában, amelyben te mozogsz, most mi a top 5 hír, vagy top 3 hír, vagy top van hír? Miközben hallgatom a madarakat. Hülye. Ez tényleg nagyon hülye kérdés. Azért hát én is leszögezem. Hát, hát mit kell tudni, tehát hogy. Miről beszél most az a szakma, akikhez te tartozol. Hát ugye kevésbé ö, vagyok ebben intenzíven. Hát akkor a periférián miről beszélnek? Vagy mi az, ami hozzád eljut? Mi az, ami a te érdeklődésedet felkeltette az elmúlt napokban, az elmúlt egy hétben, amely azt a területet érinti, amelyen te szakember vagy, és akkor azért kezd alakulni a kérdés. Aha. Hát ugye itt azt Piasz, ugye, ez az a kérdés, hogy meddig mehetnek a részvények, meg az alapvetően most ez a fő kérdés. Te egyébként közben részvényezel magadban, függetlenül attól, hogy most éppen senkinek a pénzét nem kezeled, és néznéd, nézed, hogyha egyébként kezelnéd, akkor jó helyre rakod-e vagy sem? Vagy nem játszol egyébként. ilyen kapitelit? Játszanék, csak ö, így, hogy nem dolgozom, most hirtelen annyi minden dolgom van, úgyhogy nem szok ezzel, nem tudtam ezzel úgy. És ez nem lepetnek téged, hogy ezek szerint azért létezik nem csak munka? Ugye az, az első időszak az ilyen, az ilyen, ilyen elfojtak a napjaim, tehát hogy így, így maradom, nem tudtam menedzselni, most meg rohanok mindenféle családi egyéb ügyek után, úgyhogy de ki lehet -e kerülni ebből a közegből, úgy, mint ahogy állítólag nem lehet elfelejteni a biciklizést és az úszás sem? Ki lehet -e kerülni ebből a közegből, Péter? Bármi, melyikből. Hát abban te tartoztál. Ja. Aktívan. És passzívan most is. Ööö... Intenzitást lehet veszteni. És ez téged? Lehet... Lehet... Nem, nem lept meg. Nem lesz meg. Intenzitást lehet veszteni, de az ember mindig érdeklődik, és, és nyilván ezzel a szemmel néz mindent De lehet, hogy a feleséged és a gyerekeid ezt a mostani időszakot fogják bekeretezve a falon tartani? Még az is lehet, bár, bár mondjuk a feleségem azt is mondta, hogy sokkal intenzívebben voltam itthon, amíg, itthon volt, amíg dolgoztam, amikor itthon voltam, mert hogy mert hogy akkor elvégeztem minden egyéb dolgot a munkahelyen, meg ezt kapcsolodom, és otthon csak otthon voltam. Most, itthon vagyok sokat, most akkor itt internetezek, meg igyekszem ilyen a valami a kezelni, meg ut utolérni, hogy lépést tartani a világnak azzal a részéről, amelyik érdekel, tehát hogy, hogy... és ezt nem tudom az otthoni környezetben zöggelőmentesen, mert ugye mindig, mindig megszakít valami, és ezért mindig sok, minden hosszabb ideig tart, és ezért sokkal inkább szép vagyok esve. Azt mondta Lázár János, csak hogy akkor vár, lássad, hogy azért, azért készültem, Áthang, tehát így áthallásosan munka-munkanélküliség Lázár János azt ígérte, 2015-től akkor kormány minden munkaképes magyarnak ad legalább közmunkát, ez szigorúan véve azt jelentheti, hogy egy évvel belül 2-3 millió közmunkás rohangál Magyarországon ezt ígéri az újság, tehát azért ezt nem ebben a formában kell érteni, de sokkal reálisabb, hogy a közmunkások jelegi létszámát a két háromszorosára emelnék. Az első abszurd a második drága mm -hmm. Ugye ez arról szól egyebek mellett, hogy a jön létre a korábban már részleteiben a program, amelynek egyik alpontja a teljes foglalkoztatottság volt. Tehát ez a teljes foglalkoztatottság, ez, ez abszurd, mert ez sehol nincsen. És ugye ez mindig úgy, minden gazdaság úgy működik, hogy, hogy igazából nincsen hiány semiből. És a munkanélküliség is azt jelenti, hm. Hogy mindig van szabad és felesleges munkaerő. Ugye a munkanélküliségnek két olvasata van, vagy két része van. Van a tartós, az ugye, ez egy az, ami, ami szociális probléma, vagy minden egyes mindenféle probléma. Az, az honnan kezdődik, hány héttől, hónaptól, évtől? Hát, nem tudom ennek mi a definíciója. Hogy Magyarországon három hónapig jár a munkanélküli ellátás, utána már formálisan tartós munkanélkülivé vált. Ö, Ugye ennek lépései vannak, tehát ugye vannak, a, vannak, akik dolgoznak, vannak, akik nem dolgoznak, de munkát keresnek, és akkor van olyan, amit ez a. Most nem tudom, hogy a magyar, hogyan mondja, de most ugye a válság kapcsán Amerikába előkült ez a marginali touch, tehát hogy olyan, olyan úgy, úgy hozzá valamilyen szinten a munkaerőpiachoz kapcsol, de úgy lazán kapcsol. Mint ilyenek például azok, akik akik idén jellegű munkát végeznek, és hogyha nincs idén jellegű a mezőgazdaságok nem csinálnak semmit, akkor ide tartoznak azok is, akik, akik mondjuk, hogy vagy akkor dolgoznak, amikor, amikor nagyon nincs pénz, és akkor kicsi vannak, megállnak, akkor aki valamilyen egy évok miatt ilyen változó a munkaerők piaci affinitással, tehát hogy ezek az ilyen lazán kapcsoltak, és akkor van, aki, aki egyetlen dolgozik vagy, vagy valamifajta teljesen illegális tevékenységet végez és a statisztika szerint alapvetően ö, ö... Hát, Alapvetően ugye a, a, az alapvető indoka az azt szokott azt elhangozni, hogy a munkakultúrát részén sose látott, vagy pedig alacsony munkakultúrájú emberek kulturálódhassanak, és erre alkalmas a közmunka? Hát én azt gondolom, hogy ez, ez, eb, ebben van igazság, hogyha, hogyha a közmunka igényfelől közöljük meg, tehát, hogy vannak dolgok, amiket meg kell végezni, és akkor ehhez, ehhez uh, mi lenne, hogyha, ha hasznosítanánk ezt a, ezt a szabad munka előtt. Ekkor mondhatom azt, hogy értelmes munka van, és akkor erre van egy, van egy ilyen rendelkezésre álló bázis, amiből tudunk, tudjuk az embereket bevonni, vagy bele becsalogatni, vagy pedig bekényszeríteni. Uh, nyilván a becsalogatás a szerencsésebb, mint a bekényszerítés. Uh, Ebből, ebből akkor azt mondom, hogy, hogy jó, akkor próbáljuk megtalálni, hogy tényleg hogyan tudjuk akkor a munkakultúrát növelni. Ha másik oldalról nézzük meg, tehát hogy gyakorlatilag van egy csomó ember, és bármi történik, őket bekényszerítjük valamivel, és lehet, hogy nem végez értelmes munkát, mert nincsen. Mert egy árkot lehet, hogy három ember kitakarít egy kilométer hosszan, és nem kell hozzá 30, akkor ott megint csak nem lesz munkakultúra, hiszen nem lesz munka, amit elvégezzenek. Tehát, hogy. Ha azt meg, hogy itt van egy csomó ember, és az embereknek mind kell munkát adni, akkor abból nem leszünk a kultúra. Azt mondjuk, hogy vannak elvégzendő feladatok, és akkor ezt nem valami fajta kiszervező bérmunkával oldjuk meg, hanem megkobáljuk közmunkával, akkor is. Itt... De megoldható -e az, hogy a közmunka úgy, ő, dolgoz, úgy dolgozzon, úgy érjen el e, érintetteket, hogy közben az bármilyen foglalkozású embert is érint, tehát uram, bocsá, egy állástalan vagy munkanélküli orvos is bizonyos idő után azzal kell, hogy szembenézzel, hogy a munkaerőpiaszra való visszatérése vagy bizonyos szociális juttatásokhoz való lehetősége, annak a függvénye, hogy vállal-e közmunkát, vagy sem? Azt tudjuk, hogy miről szól a közmunkaprogram. A közmunkaprogram az a cigányokról szól. És ez alapvetően egy ilyen, egy ilyen roma, roma politikának a része. Ha egyáltalán létezik, mert igazából szinte nincsen, de soha nem is volt Magyarországon ilyen. Hát a... ez egy ilyen tömbösített roma politika. Ez egy tömbösített roma politika, igen, ez egy jó, jó, jó, jó. igen. Tehát, hogy a... Igyekszem javítani az első rossz megjegyzésem, uh, után különösen hogy tisztában voltam, hogy ez egy baromság. Igen, tehát hogy, hogy ez en en ennek a része, és hogy, hogy ez a dolog egyébként... Jó, de akkor most jön létre az, amit az értelmiség bizonyos szituációban szokott mondani, hogy én is roma vagyok, vagy hogyan kerülünk ebbe bele, te meg én? Ez megint csak egy ilyen, ilyen, ilyen, bárosi értelmiségi, ilyen, izé, hogy, hogy akkor jön ez, akkor én is roma vagyok, nem tudom de hogy... Jó, de most, most úgy értem, hogy amikor bekerülünk ebbe a programba, akkor vajon ez ránk hogyan fog vonatkozni? Vagy vonatkozhat-e ránk is? Volatkozhat ilyen meleg hatásként, de nyilván nem a mi vagyunk ennek a cégközönsége, és nyilvánvalóan, hogyha mondjuk az én munkanéküli ellátásom lejár, vagy álláskeresési járadókom, ugye, aztán az hívják, akkor nem fog újabb segélyért menni, mert nem is lesz valami. De szemrőlunk szól. Egyébként ez a, ez a történet, ha jól emlékszem, ez, ez megint csak egy jobbikos program, tehát ez egy jobbikus 2010-es Választási programjában volt a jobbiknak ez, hogy a munkaerőpiacra fe, csak úgy adni szociális utatást, hogyha ezért valami fajta részt vesznek a, a rászorultak, és hogy ha nemzedékek nőttek fel úgy, hogy még a szülők sem dolgoztak, Igen. Akkor, akkor lássák azt, hogy, hogy egy ilyen... Ugye. ugye jól érzem azt, hogy hosszasan nem akarsz velem beszélgetni arról, hogy hatalmas biznisz a szexrapszolgaság. Inkább arról fogunk beszélgetni, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint több bank is kivonulhat, illetőleg a forint hitelezésben is korlátozások jöhetnek. Hogy a kettő között van-e összefüggés, vagy sem, arról talán majd mondasz valamit. A hatalmas biznisz a szexrapszolgaság, azt valaki mással fog megbeszélni, ugye? Hát, igen. Jó, rendben, akkor maradjunk a Magyar Nemzeti Banknál. Igen, ez érdekességként a Magyar Nemzeti Bank -a a kapcsolatban. Uh, ugye itt sok, sokféle módon lehet megközelíteni az új mnb s uh, uh, érát, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a válság alatt be kellett látni, be kellett látnunk nekem is, hogy azért a túlságosan egydimenziós uh, monetáris politika, ami alapvetően arról szól, hogy uh, inflációs célkitűzés és semmi más, az, uh, az valószínűleg túlságosan kevés. Uh, más szempontokat is érvényesítenie kell a, a, a minden ország minden kori és az egyik ilyen az ugye a pénzügyi stabilitás az látszik, hogy ez, hogy ez minden egy év mell mell mellett is ennek a alphája és omegája, hogy egy ország működjön, hogy, hogy ez a minimum követelmény pénzügyi legyen de most a, mindezek a, a egyébként azok a lépések itt a jelentős része, amit az MB most ö, igyekszik elérni annak a fókuszában egy ilyen stabilitási elképzelés van, tehát hogy ne legyen, ne legyen nagy a lejárati különbség a bankok hitelei és az általuk felvett források között, hogy az a vizális megfeleléshez sokkal szigorúbb legyen, hogy rendszer szinten ne kerüljön az ország olyan helyzetbe, mint került korábban. Hát, hogy itt a, hogy a, ez a válság ez egy tipikus e példája volt annak, hogyha valaki egy gazdasági szereplő, legyen ez bank, vagy vállalat, vagy magátszemé, egyéni szinten próbál optimális megoldást találni magának, akkor ebből, ebből valamilyen összességében rendszer szinten valamilyen ordinári egyensújtalanság és, és szuboptimális helyzet jön ki. És akkor ilyenkor jön a szabályozó, aki belekényszeríti egy olyan viselkedés formába, egy olyan szabályrendszerbe a szereplőket, amiből, ami, ami korlátozza ezeknek a ezeknek az ilyen ilyen marhára nőtt útoságoknak a... Jó, az a kérdés, hogy a korlátos piacgazdaság az most jó vagy nem jó, és akkor is vettem a hangsúlyt. A piacgazdaság az akkor jó, ha vannak korlátok, vannak értelmes korlátok. Ezek értelmes korlátok? Én azt gondolom, hogy a nagy része egyébként, amiről, ami, ami pénzügyi stabilitási szempontból az NB ö, most ö, próbál foganatosítani, azok, azok nem rosszak, és egyébként <coughs> ezek a fajta Törekvések már korábban is megvoltak a monetáris politikában, csak az előző vezetések alatt, csak, és itt számban beszélek, csak hát egyrészt a gazdaságpolitikai, politikai támogatás nem volt mögötte, másrészt én úgy érzem, hogy a pénzintézet szektornak rendkívül nagy lobby ereje volt abban, hogy ne akadályozza ezeket a korlátokat. Nyilvánvalóan a korlátozó valamilyen formában egy, egy, egy üzletet, akkor a benne levő szereplő, a profit lehetőségeit is korlátozod. Hol jön itt be aznak a, a, a, a hírértéke, ami még nem hírértékben nem következett, de hogy néhány bank elmehet? Mi alapján megy el, ha elmegy, hogyan és ki? Ő sokféle módon mehet el, és önmagában az a hír, hogy, hogy, hogy néhány bank elmegy, az, az, az önmagában nem egy elviszintű probléma, mert mert egy jól működő gazdaság, ez ilyen, cégek születnek, meghalnak, cégek nőnek, összehúzódnak, ez a gazdaság dinamizmusához hozzá tartozik. Most kiállalán, hogyha fel tudnánk sorolni egy csomó egyéb dolgot, hogy miért van az, hogy, hogy, hogy a, miért hozták meg ezeket a döntéseket, meg, meg bizonyos döntésekben milyen gazdaságpolitikai, lépések játszottak szerepet, de, de hát ez, ez ilyen. Mi a jönnek, mi a mennek. Az egy, más, az egy más kérdés, hogy helyettük hogyan jön, hogyan alakul, hogyan oszlódik újra a, a piac, hogy egy ilyen természetes módon, ilyen evolutív módon jelennek meg az új szereplők ö, versenyhelyzetben, vagy pedig valami fajta politikai rásegítéssel. Ugye itt azért azt látjuk, hogy Magyarországon van egy nagyon erős politikai rásegítés, ami ugye most a szakarék közötti rendszer, illetve az FHV körül ö, koncentrálódik is. Tehát ott nyilván van egy politikai hátszélet, próbálják az államot, meg egy állami bizlag preferált szereplőt beletolni abba a vákumba, ami egyébként esetleg a magyar pénzügyi piacon lehet. Azt kérdezem tőled, ez ismét egy teljesen saját kérdés, lehet, hogy megint baromság, csak mégis megosztom időnként a saját kérdéseimet is, hogy a devizárfolyam megváltozása, az elmozdulása a 2,95-ös szintről a 306-osra, az hogyan hat az inflációra? Hát Feteris Paribus, tehát minden egyik szényező változatlansága mellett a gyengébb árfolyam az egy egyszeri árszínvonal emelkedést okoz azokon a termékeken keresztül, amelyek ezzel együtt, tehát ez olyan kismértékű, mert azért, ha belegondolok, azért ez uh, 1-2 százaléknál több volt, 5 nál kevesebb, még ez az 1-2-3, uram, bocsánat, 4 százalék sem jelentkezett ugyanakkor az infláció mértékében. Ennyire nem volt jelentős, vagy más dolgok kompenzálták ezt a változást, vagy valami eset, kérdezek, ami nincs? Is, is, tehát egyrészt ez nem jelentős, uh... Ezt ugye a profit marginban legtudják, sok szereplő ezt kénytelen, különösen egy kereskedelmi hiányos helyzetben kénytelen Más e, Másrészt vannak egyéb tényezők, tehát azért van egy általános, e, nagyon alacsony inflációs, és most nem mondom ki azt a szót, hogy deflációs, mert ettől azért elég. A deflációhoz hány havi adat kell? Hát nem tudom, igazából. A itt Japánban 25-30 évet csökkennek az árak. Na, az defláció. egy 3-4 éven keresztül látunk ki, biztos, hogy az... Jó, magyarul egy vagy két vagy három hónap, az még nem defláció. Ez, ez nem defláció. A deflációban a, a lényeg az, hogy egy ilyen momentum állik, egy olyan momentum ami vagy, vagy drasztikus áresésekbe kulminálódik, rövid idő alatt, de jelentősen esnek az árak, vagy pedig egy ilyen japán-szerű mocsárba fullad a gazdaság, hogy évi egy-két-három százalékos árszínvonal csökkenés, és ez a gazdaság lesz, és ez a gazdasági aktivitást is visszahúz. Ugye Magyarországon importálunk egyébként egy ilyen deflációs nyomást Európából, most nagyon úgy néz ki, és az is hozzátartozik ezt, hogy Magyarországon a belső kereslet is viszonylag gyenge. Az elmúlt egy-két negyed évben láttunk szép adatokat, de ha megnézzük az elmúlt öt évnek a magyar gazdasági számait, akkor ugye a beruházásoknak az összeomlása az, az egy alapvető kereszteti hatástökkenés, és ugye a lakossági fogyasztás is mondjuk így nagyjából stagnál. A templetonról volt legutóbb egy viszonylag hosszabb elemzés. Van-e a templeton kapcsán olyan, amit te szükségesnek tartasz megjegyezni, vagy ez egy elkövetkezendő mese, vagy ki tudja, hogy ennek hát a neve? El... Látjuk, hogy ebből, ebből mi lesz most nekem új hírem. Nincsen a templetonról, uh, igazából, hogy mi történik Ukrajnában, az nem nagyon lehet tudni, egyébként az ukrán helyzet is, be is van, akkor van olyan momentum, mint amit most az árfolyamnál még érdemes elmondani, hogy ugye vannak ezek az úgynevezett nem lineáris hatások, tehát hogy, hogy, hogy valami úgy valahogy úgy, úgy zajlik, és akkor és akkor, és akkor hirtelen ez egy töréspont, és, és mondjuk egy árfolyam elmozdulás is, hogy 5%-ot meg se éreztünk, a következő 5%-ra mindenki a haját tépik, hogy mi lesz, mert akkor az elindul van fajta egyéb ilyen vagy bármilyen más folyamatokat vált ki, egy riggereseményi válik. De Tempestonnál is ugye azt tudjuk, hogy nyaki akik ülnek egy csomó ilyen szutyokba, és akkor reméljük, hogy egyrészt az ukránok valahol egy formában fognak fizetni, és honnan azt nem tudom, de nyilvánvalóan ezt Micronház is jobban tudja, mint én. Mert hát reméljük azt, hogy a befektetőiknek, akiknek egy nem kis része ilyen teljesen mezitlábas privát, befektető, mint te meg én, a saját is megtakarításával, azok nem csinálnak egy ilyen egzóduszt Jó, a mai nyitó kérdésből levonhatod azt a tanulságot, hogyha nem fogok készülni, akkor legfeljebb rövidebben fogunk beszélni, de arra leszel kényszerülve, ha ezt vállalod, mint hogy a telefonban mondtad, hogy a saját iniciatíváid mentén adsz nekünk egy gazdasági vissza és időjárás jelentést. Ez rajta fog múlni. Én természetesen valamelyest készülni fog, de az elkövetkezendő hetekben lehetséges, hogy azért kikapcsolok olyan mértékben, hogy csak hülyeségeket fogok kérdezni, abból meg azért kettő már egymás után sok. Hát igen, akkor egy gazdasági hülyeséget fog válaszolni. Egyébként a gazdaságról azt kell látni, hogy azért ugye heti rendszerességgel nem lehet úgyanságot róla mondani. Akkor lehet, hogy két hetente fogunk beszélgetni, Jó. de azt még megelőzi egy személyes találkozást. Nagyon szépen köszönöm, Péter. Nem beszéljük. Okay. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János